Urruñan gauzak beste modu batez egiteko aukera badaguela argi dute, orkestu berri duten elgarrekin urruña berpiztu taldeko kidek. Sentsibilitate politiko ezberdinetako herritarrak dira urte bete endaran bate bilkurak egiten eta mankomonean dituzten helburuak eta gitasumak argi dituztela saldu dute. Filipe Aramendi urruñako tetxia eta elgarrekin urruña berpiztu taldeko kidea. Urte bat, asigirela hola amintzatzen, eta beraz zerabaki dugu e, desmartza hau, proposatzea hau gurei, e, ez zerrenda bat, eh, argi izan da dira gauzak, ez dugu zerrenda bat arokezten, mementoan nahi dugu proiektu bat eraiki eta Guk gaur hainbat lan ahlo aipatu ditugu proiekturi eraikitzeko Bai urbanismoa mailan, bai sozial mailan eta bai laborantxa ingurumen mailan Baina argi izan da dila proiekturi eraikitzea da Eta gure asmoa da hainbat urunak deitzea Gurekin lan egiten egiteko eta proiekturi elgarrekin eraikitzeko Eta El hori lortzen balin badugu, eh, orduan ikusiko dugu, segenda bat behbada eh montatuko da. Bai, nan egunean ez dugu jeiten alt segenda bat montatuko denik edo ez. Uste duzu hemenetan, bueno, aukera badaudela urruinan alternativa ehendo bat ere gaitzeko. Bai, hori hortaz gira, eh, uartu baikira begitzere hainbat ideia politiko baster basterez bastere, edo bastegera tutziz eh, hainbat eh, jende eh, desberdin eh, eh, pundu ba, batzuk elkarretaratzen gaitula eta bereziki eh, gaur eh, erriakudeatua den manera eh, edo manerarekin ez direnak ados eta beraz pentsatzen dugu, jende horiek bilduz beste proiektu eta beste proposamen bat egiten alko dugula 2000-egoian urgunak rehi iru arglo eh, nagusi haipatu ditugu, eh, gau urbanismo mailan bon, eh, ohartu gira ez ginuela olase egitzen al, eh, beriziki ikusiz gure eh, erriko eh, biztanleko puruaren eh, emendak ikusiz eh, nora joaiten zen baita ere bizt da egotzen hemendaketa hori hainbat eh, eh, datu eman dira eta oartu gira lase segituz eh, laster eh, ina bilakatuko litakela eh, kostaldeko beste egiako bezala gene beita. Nun ez den gehiago eh, laborantzia logik izanen, Nun ez den gehiago eh, natural logik iizaen bizten da eh, janik afranoak ditugu gure la hori hori gelditzea baita. eta hori badakigu pundu hori eta helburu hori partekatua dela hainbatgunñagikin. Hasera batean iroleintasun azpimarratu dituzte hirigintza planak osoki berrikustean zerbitzu sozialen antolaketa bat bultzatzea eta urruña garapen iraunkorraren eta ingurumenaren zaintzaren eredu bihurtzea leintasun hauek Oñarri bezala orkestut dituzte datozen aste eta hilabeteetan elgarrekin urruña berpiztu taldearekin bat egiten duten herritarr guztiekin batera leintasun berriak zerrendatuko dituztela iragarri dute